Namanya Twitter Fabar. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulina Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Asyadu an la ilha illallah. dahulu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kafira ikhwani fillah irhamani wa rahimakumullah insyaallah kita lanjutkan kembali Kajian kita Masih dalam materi yang sama Yaitu Sebab-sebab atau akibat Mengikuti hawa nafsu. Pembahasan ini adalah pembahasan yang penting Kenapa demikian? Karena Fahbarakallahu fikum jatuhnya para ulama jatuhnya para asatidah jatuhnya para tokoh-tokoh Islam ke dalam penyimpangan disebabkan mayoritasnya karena hawa nafsu dan kita telah membahas sampai pada bahaya hawa nafsu yang keenam di mana al-hawa sebabul sebab al-furqah wasyiqaq mengikuti hawa nafsu sabab mengekor hawa nafsu merupakan sebab munculnya perpecahan di antara kaum muslimin yang sebelumnya bersaudara Sebelumnya bersahabat, sebelumnya berkeluarga, sebelumnya harmonis, tak skalah nafsu sudah mulai main, maka fa baroklih fikum terjadilah perpecahan demi perpecahan. Dahulu seorang ulama ditokohkan. Banyak yang berguru kepadanya. Begitu juga seorang ustad dulu diustadkan, ditokohkan. Fa barakallahu waikum kita hawa nafsu. Maka terjadinya perpecahan, perselisihan dan satu demi satu mereka-mereka yang kokoh di atas manhaj al-haq, meninggalkan Tokoh atau ulama atau usah tersebut kenapa faham raka'wikum al-haq birijal kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib peradil anhu al-haq layu birijal al-haq itu tidak diukur dengan seorang tokoh artinya kalau tokoh tersebut berbicara ulama tersebut berbicara syekh atau ustaz tersebut berbicara pasti benar la alhaq la yu'rafu bi rijal wa inama alhaq wa inama arijal ar yu'rafu bilhaq kita katakan ustaz itu ulama tersebut dipanuti diikuti tajkala mencocoki alhaq mengikuti alhaq Al-Hak, dari Al-Kitab wasunnah. Tetapi ketika menyimpang dari dua hal tersebut Dari prinsip-prinsip Ahlu Sunnah Kaidah-kaidah syar'iyah Maka Ditinggalkan tokoh tersebut Inilah fitnah wa nafsu Yang keenam. Kita lihat Hampir-hampir Fahabarakatikum -hampir, ketika kita ambil contoh sekup yang kecil keluarga ketika seorang suami ikuti hawa nafsunya akhirnya dia selingkuh ternyata apa? akhirnya apa? muncullah percikehan, perpecahan di tengah-tengah keluarganya ketika mengikuti hawa nafsu demikian juga seorang wanita ketika dia dimikuti hawa nafsunya maka yang muncul adalah perselisihan pertikaian dengan keluarganya. Skop yang lainnya adalah di masyarakat ketika manusia menjadi hawa nafsunya tidak puas dengan kebijakan pemerintahnya akhirnya mbak memberontak, melakukan kudeta, demonstrasi, Mencelok, mencemooh, mencaci maki pemerintahnya yang sah dengan tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan akhirnya muncullah perpecahan muncullah pertikaian ketika percayaan rakyat dengan pemerintahnya demikian juga sekup dalam sebuah pondok apabila seorang ustad mengikuti hawa nafsunya tidak mau berbusyawarah dengan ustad yang lainnya lebih mengandalkan kemampuannya saya adalah seorang yang tola bula alam. Kita juga belajar dengan para ulama. Kita juga bisa mengurus pondok sendiri. Ngapain kita harus bermusyawarah dengan ustaz yang lainnya? Saya itu lahir sendiri dan saya akan mati juga sendiri. Wabarakatuh. Ketika seorang memiliki prinsip yang seperti ini, lebih percaya dengan kemampuan yang ada pada dirinya maka fa timulah perpecahan pertikehan kenapa kok prinsip yang dulu kita selalu bermusyawarah ini merupakan petunjuk syariat apabila ada masalah ada bermusyawarah dengan orang-orang yang berilmu orang-orang yang memang kokoh manhajnya di atas al-haq kenapa kemudian hilang akhirnya timullah pertikehan Saudara-saudari fillah yang dirahimani dan Ini sebab yang keenam. Apabila seorang kita hawa nafsu, fabar ka maka yang ada adalah perpecahan demi perpecahan. Dan biasanya mereka menyimpang, berpecah belah ketika al-haq telah datang kepada mereka dan al-haq tersebut ternyata tidak cocok dengan hawa nafsu mereka oleh kata Syekhul Islam Timiyah rahimahallahu ta'ala dalam kitabnya min Haji sunnah an Nabawiyah beliau mengadakan fa hadihil min al quran tubayinu anna al mukhtalifin makhtalafu hatta jahumul ilmu wal bayinat fakhtalafu lil bagi wal dhulum la li ajli istibahil haq bil batil alaihim wa ahli ahli alahwa ayat-ayat seperti dalam surah al-ibrah 105 dan yang semisalnya yang berada di dalam alquran menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berselisih orang-orang yang menyimpang tidaklah mereka berselisih atau menyimpang hingga tadjkalah telah datang kepada mereka ilmu dan penjelasan-penjelasan ketika -penjelasan. datang ilmu penjelasan kepada diri-dirinya kok ternyata kemudian tidak sesuai dengan hawa nya tidak sesuai dengan keinginannya maka kemudian fabarakum fahtalafu lilbaghi wadzulum mereka akhirnya menyimpang menyelesai al-haq dengan sebab barakallahu fikum kejahatan mereka dan kedzaliman mereka la li'ajl al-istibai al-haq bil batil bukan kerana al-haq itu samar bukan kerana al-haq itu samar enggak ah ini belum jelas wah ini perlu ditinjau kembali la wa hadha halu ahli al-ikhtilaf al-madhmum min ahli al-ahwa kullihim Inilah keadaan keadaan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyesati al-haq. Perbuatan yang tercelak dari kalangan ahlul ahwa seluruhnya. Sina wabarqawikum ini. La yahtalifuna illa mim ba'di an yadhhara lahumul haq wa yaji'ahumul ilmu fa yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Tidaklah mereka berselisih Kecuali setelah datang atau tanpa kepada mereka al-haq dan datang ilmu sehingga kemudian mereka Pak, berbuat melampaui batas sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Fumal muhtalifun al-madhumun kullun minhum ya bagi al-akhir fayakdibubima ma'ghumin al-haq. Kemudian mereka kata Syekhul Islam menyimpang, menyelisi al-haq. Mereka tercela seluruhnya dari mereka ia bagi alul akhar berani berbuat kezaliman kejahatan kepada yang lainnya tujuannya apa tujuannya yang penting hawa nafsunya terlampiaskan fa'iyukatzi bubi mama min al hak akhirnya bahawa mereka mendustakan al-haq yang telah datang kepada mereka ma' almi anahu hak padahal mereka tahu apa yang datang kepada mereka adalah al-haq, kebenaran dan dia lebih membenarkan apa yang ada pada hawa nafsunya dari kebatilan kebatilan dan dia tahu kalau dirinya berada di atas kebatilan ini kaidah tentang keadaan mereka-mereka mereka yang mengikuti hawa nafsu tidaklah mereka menyelesai al-haq kecuali apa setelah datang kebara mereka al-haq akhirnya fabarkawikim bikin perpecahan bikin adu domba memprovokasi pondok-pondoknya pondok sudah tenang disepakati dahulu ya saya salah atas perbuatan-perbuatan saya dibangkitkan kembali ciamis bangkit kembali muntilan bangkit kembali kemudian beberapa orang yang bangkit kembali mana dulu menyatakan ya kita sepakat diprovokasi dikasih motivasi untuk bangkit bersatu padu agar satu kata dengan hawa nafsu mereka ini satu contoh ketika telah datang kepada mereka dan ternyata tidak mencocoki mereka maka fabarqawikum akhirnya terjadilah apa yang terjadi dahulu MLM atau sekarang dikatakan oleh hal-hal halabiyun dulqornain cs sudah tahu pada tanggal 2012 mereka jalsah bersama syahabi bahwasannya barang siapa yang ingin barang siapa yang masih menghormati menghargai manhajnya jangan mendengarkan radio roja Sepakat di bawahnya tinggalkan Radio Roja Sepakat semuanya Baku peluk di antara dua Kelompok yang berseteru Kemudian selesai Saling beluk-belukan Bersatu islah Dan kemudian menyatakan insya Allah Di Indonesia kita akan mengadakan follow up Pulanglah para satirah Salukman, Bersama yang lainnya berkata lain CS yang lainnya ini tidak langsung pulang mampir dulu ke Yaman kita waktu itu masih difus dengar berita Alhamdulillah asadida sudah islah bersatu kemudian saling mengakui kesalahan yang ada pada mereka dan insyaallah akan membuat lembaran baru menulis kesepakatan yang baru dan akan mempublikasikan Menyebarkan kesepakatan-kesepakatan yang ada Fahabarakat wa'alaikum Muncul hawa nafsu Sampai kemudian Fahabarakat wa'alaikum di Yaman Datang ke Muwata'al Imam Nanyakan permasalahan yang sudah diselesaikan di mana Di majlisnya Syekh Robi Ya Syekh, apa hukumnya Mendengarkan atau melihat Radio Roja Subhanallah, sudah diselesaikan Kenapa? Karena hawa nafsu tidak cocok. Akhirnya Pak, mau bikin cari fatwa yang lainnya. Kalau seandainya mufti Imam di saat itu mengatakan iya boleh, tentunya Pak, mereka menyebarkan bahwasanya ada ulama yang membolehkan apa? mendengarkan radio roja. Akhirnya Pak, akan pecah. Akan timbul pertikaian perselisihan di kalangan sunnah, Kenapa? Karena oh ini ada ulama yang membolehkan, ini ada ulama yang membolehkan. Oh ini yang dilarang. Ribut padahal sudah diselesaikan di majlisnya Syekh Rabi kemudian datang kita sambut karena kita husnudhon berpasangan baik, sudah adanya sulh kemudian datang seorang ikhwah, datang kepada salah seorang di antara mereka orang solo kemudian tanya ustaz bagaimana ini? alhamdulillah, katanya dengar sudah sulh sudah damai diantara Alhamdulillah Apa jawabannya? Kita enggak mungkin bersatu dengan mereka Luar biasa Padahal apa? Baku peluk Kenapa kalimat ini keluar? Karena hawa nafsu Kesepakatan yang ada di majlis Syekh Robi Tidak cocok dengan hawa mereka Ini alfabarakat wa'alaikum Yang disebutkan Syekh Al-Islam Tembiya rahimahullah ta'al hawa sebabil furqah wal -was syiqaq waspada ayuhal muslimun ketika anda sebagai seorang suami seorang istri seorang tokoh seorang memimpin atau kemudian seorang ustad atau seorang yang alim ulama ketika sudah mulai mainnya hawa nafsu maka fa balakum anda akan menjadikan penyebab, menjadi, menjadi penyebab terjadinya perpecahan Ketika seorang hamil tidak di dia akan menjadi penyebab terjadinya perpecahan di kalangan keluarganya, masyarakatnya, di pondoknya, atau bahkan di seluruh dunia. Kata Saluban Babdu Muhammad bin Muhammad bin Hadi yufarik wa salafiyin fi Indonesia bal fi kulli alam. Muhammad bin Hadi hadan Allah wa iya. Asal Allahyaruda hingga al-Haq, hingga al-Rashad. Khabar beliau memecah belah kaum Salafiyin di Indonesia, bahkan di seluruh dunia dengan adanya fitnah soaf yaqah. Untuk ehwal bid'ah ini menerima Ketika orang tidak mau tunduk kepada al-Haq, kepada bimbingan para ulama, apa itu al-Haq? Ketika anda menuduh. Saudaranya maka pak yang dalam bimbingan syariat adalah hatu burhanakum inkuntum sawadikin. Ini alhaq Ketika anda menuduh saudaranya mengklaim saudaranya adalah pencuri atau bezina atau komune pendusta atau soafiqah, maka Islam membimbing kita pak untuk mendapatkan bukti-bukti dan bayinat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman hatu burhanakum inkuntum sawadikin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda al bayyin al mudda'i al bayyin wajib didatangkan oleh al mudda'i orang yang mengklaim orang yang menuduh ini bimbingan islam anda menuduh bahwasanya syahrafat telah mencaci dan kemudian fa baraka li nafsu maka فباركوا mereka tidak akan lepas dari murka Allah Subhanahu wa taala ini bahaya yang ketujuh orang yang mengikuti hawa nafsu orang-orang yang berpaling dari al-haq mereka tidak akan lepas dari murka Allah atas kedoliman-kedoliman mereka dan tidak akan ada penolong-penolong baginya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al-baqarah ayat 120 Allah subhanahu wa taala berfirman: Walaini tabadah wa agum, baga Allahi jaa'ak min al ilm, malak min Allahi min walimin walijin, walla Hati-hati. Apabila engkau mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti kemauan mereka setelah datang kepada engkau petunjuk, keterangan-keterangan, malak min keterangan, Allah min waliyin wala nasir maka tidak ada sedikit pun pertolongan dan fabarakatuhikum perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati orang yang minta hawa nafsu maka dia tidak akan ditolong oleh Allah dan Allah enggak akan menjadi wali mereka sehingga fabarakatuhikum kata Ibn Kefir rahimahallahu ta'ala Hadhihi tahdidun wa wa'idun lil ummah 'an ittibai tara'ik liyahud wa an-nasara ba'da ma 'amilu al-qur'an wa sunnah ayadan billah min dhalik fa innal khitab ma'a ar-rasul wal amru li ummatihi Atay ibn Kathir rahimallahu ta'ala ayat tersebut Di dalam ayat tersebut terdapat ancaman ada ancaman dan azab yang pedih ancaman yang sangat keras bagi umat yang mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasoro orang-orang Yahudi dan Nasoro mereka menyimpang setelah apa? setelah datang Al-Haq kepada mereka mereka mendambakan Nabi terakhir adalah dari kalangan Bani Israel Dielu-elukan Nabi-Nabi terakhir ini adalah Nabi terakhir yang datang adalah Nabi dari kalangan Israel, eh ternyata bah, Nabi yang datang dari kalangan bangsa Arab, tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Datang Al haq ternyata Fa Barakawwahyukum tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, tidak cocok dengan keinginan mereka. Akhirnya Fa Barakawwahyukum gafaru, mereka menyimpang dan durhaka kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini ba'da alimu minal qura' wa sunnah setelah mereka memiliki pengetahuan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW alaihi wasallam ayadzan kita berlindung kepada Allah subhanahu dari hal tersebut fa inal khitamar rasul wal amr li ummati khitab ini kepada siapa kepada nabi Allah mengatakan wala inittaba'dahum jika engkau wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka Maka bapak khitab ini untuk Nabi Muhammad tetapi berlaku untuk semua semua umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ada persepsi oh ini kan Rasulullah yang dia bicara bukan umatnya lah. Apa yang diberikan kepada Nabi maka berlaku pula kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ada persepsi oh ini kan Rasulullah yang dia berbicara Maka ambillah meskipun berat, meskipun fahbarah kalau harus menyelesaiki. Jangan kemudian fahbarah kawahovikum ketika al haq datang kepada engkau maka terimalah meskipun tidak mencocoki hawa nafsu kita atau menyelesaiki pendapat ulama kita. Kita dulu bersama Sheikh Fulan, Sheikh A, Sheikh B. Kemudian kalau ternyata al haq ternyata apa? Bukan kepada dari kepada ulama kita setelah kita terima al-haq dan tinggalkan pendapat-pendapat ulama kita yang ternyata menyelesaikan al-haq inilah yang dibimbing oleh ulama-ulama madhab kita al-imam Malik al-imam Ash-Shafi'i al-imam Ahmad dan juga Abu Hanifa mereka sepakat al-haq adalah harus dijunjung apabila pendapat-pendapat kami menyelesaikan al-haq maka lemparkan pendapat kami ke dinding dan ikutilah al-haq ini bimbingan al-a'imah al-arba'ah imam-imam kita yang empat sehingga ketika kita tetap masih nekat lebih nguti hawa nafsu maka na'udzubillah jangan sampai ketika sudah menyimpang maka apa? tidak ada seorang penolong pun yang akan menolong kita menasehati kita mengingatkan kita kenapa? karena sudah berkali-kali diasehati ternyata masih terus Menyimpang dan menyimpang Akhirnya pak, tidak ada orang yang sudah menasihati dia Akhirnya sudah Setanlah Yang akan menjadi teman-teman mereka Kita lihat Dahulu MLM Atau Al-Halabiun Ketika menolak Al-Haq Kesepakatan yang telah diberikan Dibimbing oleh para ulama kibar Mereka kemudian Cari ulama yang lainnya Yang bermasalah Datangkan ulama-ulama baru Abdul Hadi Al-Umairi yang tidak pernah kita ketahui, sepak terjangan dalam dakwah, kemudian datang dengan membawa tasqiah sendiri. Ih, saya dipuji oleh para ulama ni. Saya bacaan tasqiah para ulama untuk saya. Ini ulama seperti ini dibawakan, ditokokan. Akhirnya ketika dia jauh dari ahlus sunnah, dari saudara saudaranya, kau di atas al-haq, di atas manhaj, datang merapat orang-orang roja. Orang-orang sururiun Orang-orang halabiun Mendekati mereka Akhirnya sudah Sama dengan mereka Dan fabar kawafikum Ternyata betul Semakin jauh dan semakin jauh Beberapa teman kita yang dulu di ma'abah dan di fius Sama Tidak enak sama mertuanya Sakit hati dengan ustadnya Karena dinonaktifkan dari dalam mengajar Maka kemudian akhirnya apa? Mulai main perasaan, main hawa nafsu. Akhirnya na'udzubillah. Dia korbankan manhajnya untuk ikuti apa? Perasaannya. Dia korbankan akidahnya untuk mengikuti hawa nafsunya. Na'udzubillah. Dan dia tahu bahwasannya al-haq itu adalah berseberangan dengan dirinya. Kemudian yang kedelapan. Al-hawa anna usbabun lilhumum walahzan. Mengikuti hawa nafsu merupakan sebab munculnya gundah gulana dan kesedihan pada orang tersebut. Orang yang mengikuti al-haq, eh, orang yang mengikuti hawa nafsu itu dalam dirinya itu enggak tenang. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu hidupnya itu enggak tenang. Kenapa? Karena dia itu yakin tahu dalam hatinya dia salah. Sebab dia terlibuti kesedihan, ketakutan. Kenapa? Karena ketika dia kebongkar atau ketika orang or sesuatu yang dia inginkan ternyata diambil oleh orang, masanya umurnya diambil oleh orang, ketakutan dia. Shahul Islam Ta'iah Rahimahullah ta'ala mengatakan, Manitabah awahu fimidli pala briaasa wal ulu, wa ta'alluki bi suwar al jamila. أو جمع المال يجد بأذنه ذلك من الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر عنه قد اشور الاسلام تيميه رحمه الله orang-orang yang mengikuti hawa nafsu seperti mencari harta ariasah kedudukan kursi walulu kedudukan Wada alukhibi soral jamila, hawa nafsunya senang dengan gambar-gambar yang cantik, yang indah, ya, senang dengan wanita, hawa nafsunya dengan perempuan-perempuan. Ojam ilimal atau dia senang mengumpulkan hawa apa hawa nafsu dengan mengumpulkan harta. Iejitu fi asna idalik didapatkan pada diri diri mereka ketika mereka sedang meraih kedudukan kursi, ketinggian, pengin ditokokan, diustadkan atau ingin mendapatkan perempuan yang dia inginkan dari gambar-gambar tersebut atau ketika ingin mendapatkan harta yang sedang dia sedang rakus-rakusnya ingin dia dapatkan kalian dapatkan pada mereka saat mereka ingin mendapatkannya alhumum walhumum rasa duka gundah gulana wal ahzan, kesedihan wal alam menderita sakiti kalapa kalasannya itu ternyata direbut oleh orang lain wadikesolder dadanya sempit ketika ternyata apa? orang lainnya mendapatkannya datang dari Yaman ingin farbarkalawwikum dia adalah orang yang paling hebat perulang dari Yaman di suatu tempat di tempat tinggalnya langsung tolong Jangan bikin dauro-daro lagi. Ngapain bikin dauro-daro undang ustaz-ustaz ke sini? Eman-eman dananya. Perhatikan, mau apa ini? Mau apa? Ada syahwatul khufiyyah. Ada syahwat hawa nafsu yang tersembunyi. Jangan undang ustaz-ustaz sudah kita kumpulkan uang. Kita mendingan datangkan ulama-ulama ke sini. Ulamanya. Mau awak membuat blokade? Jangan berang pusat ke negerinya, ke daerahnya. Kemudian datang ke tempat radio, ya fulan, tolong, kalau bisa radionya jangan diputar pusat-pusat yang dari luar, kalau bisa pusat lokal saja yang diputar. Ada apa ini? Mulai, baru datang dari Yaman, sudah Baarakalawikum, sudah Ba, ada syahwatul kofiya, ada keinginan, Baarakalawikum, yang tersembunyi orang yang seperti ini, ketika belum tercapai pada dirinya apa yang diinginkan, itu tiba, ketika ada Ustaz yang datang sempit, wah oh, ternyata kok masih datang Ustaz yang dari luar, itu sempit dadanya tanyakan pada mereka orang yang seperti itu ketika dia gila dengan kekuasaan atau gila dengan masa yang banyak dia datang dari Yemen, kok ternyata kok sedikit jamaannya itu Ustaz dari pondok pesantren malah jamaannya banyak, wah oh, gundah-gulana, sedih, menderita kenapa? kok kalah masa ada hawa yang main bukan keikhlasan kerana Allah SWT lihat kemudian kata beliau ma la anu. anwu bisa diibaratkan diungkapkan dengan kata-kata itulah kesedihan mereka orang lain seperti kata sya'ul islam Wa rubama laita wiho ala tarkil hawa wala yahsul lahu Karena sudah saking senangnya dengan hawa nafsunya di dalam hatinya peduhan gundah gulana hanya dia tidak mampu hatinya untuk meninggalkan hawa nafsunya padahal dia tahu salah padahal dia tahu dia ini perbuatannya itu tidak boleh tapi karena sudah hawa nya main maka telah menguasai dirinya sehingga dia tidak mampu kita lihat orang anak muda yang senang dengan gambar-gambar dengan hp dengan tv dengan kemudian budaya-budaya atau musik-musik coba suruh meninggalkan sulit dalam kursi dia tahu kalau ini ini perbuatan itu salah coba tanya pada peminung homer coba tanya pada para zina mereka tahu apa yang mereka lakukan adalah salah, berbahaya tapi iba barakalawwakum mereka tidak bisa meninggalkannya. Walayasul mayallahu mayyassuro orang ini haram sud tidak akan pernah dapat sesuatu yang bisa membahagiakan dia dan kebahagiaan yang hakiki. Baluawafilhaufin wahuzin da'iman bahkan dia senantiasa berada dalam ketakutan dan kesedihan yang selalu menyertainya. Kemudian beliau Syekhul Islam mengatakan In kana taliban lima yahwahu hazinun, yahsun, fa huwa hazinun muta'allimun haidhu lam yahsul fa idza adraka wa kana khaifan min zawalihi wa firaqihi Qada Syekhul Islam demia ya rahimahullah In kana taliban lima yahwahu fa huwa hazinun jika dia sedang mencari apa yang dia inginkan di hawa namsunya ya, maka baharaku, sebelum dia mendapatkan apa yang dia inginkan, itu penuh dengan kesedihan menderita hasad dengan apa? dengan orang yang fa'baraq alaikum telah mendapatkannya dia ingin popularitas, Tanjita tidak dapat, malah temannya yang dapat popularitas dia ingin mendapatkan harta ternyata tidak dapat, dapat harta, ternyata orang lain yang dapat harta Uh gundah gulana. Mikin juga khabar orang-orang yang sudah menyimpang. Fa ida adraku anna khaifan wa firaqi dan ketika sudah mendapatkannya, maka dia bukan senang, tapi bali putih dan ketakutan jangan sampai hartanya hilang, jangan sampai satrinya hilang, jangan sampai pondoknya hilang. Takut. Sehingga Pak, dia berusaha untuk menjaganya berusaha untuk menjaganya walaupun menatak al-haq. Dia takut kalau itu semuanya kan hilang. Sehingga fabarq hidup ini hawa nafsu. Hidupnya tidak akan pernah bahagia. Selalu dibuti dengan duka, gundah gulana, kesedihan dan ketakutan. Ketika apa, apa yang dia sudah dapatkan, capek-capek ternyata bak hilang. Kemudian fabarq hidup yang ke-10 Al-hawa sababun fil buadi anis sunnah, wa nudoqibil bid'ah. Ini yang ngeri. Hawa nafsu merupakan sebab orang itu jauh dari sunnah, bahkan kemudian berani mengucapkan kebid'ahan. Nanti kita akan bacakan bagaimana ngerinya mereka. Wa barakalawwakum ini orang-orang seperti -orang hawa nafsu maka akan mendorong dia untuk semakin jauh dari al-haq semakin jauh dari sunnah Rasulullah SAW bimbingan ulama-ulama kibar yang mana Rasulullah SAW mengatakan sunnah telah membimbing bahwa keberkaan itu bersama ulama-ulama kibar semakin jauh kenapa? karena ulama kibarnya bimbingannya tidak sedangkan hawaan absunya. Wan not bil bidah, wan not kibil bidah. Bahkan kemudian nampak ketika dia semakin jauh, akhirnya pak kebidahan datang dan dia berani mengucapkan kalimat kedua bidah dan beramal dengan kebidahan. Kita lihat Hajuri, muat al Imam. Kita lihat ketika dia apa yang terjadi pada dia? Ketika dia menyimpang, kemudian jauh dari sunnah. Fabarak lakum fitnah al-Hadadiyah dilakukan oleh Hajuria. Ghulunya melakukan syair-syair yang mengerikan, syair-syair berbau fitahan dan kekufuran. Ini juga mematikan imam. Ketika dia jauh dari sunnah pemirsa ulama kibar, berani dia mengatakan Syiah adalah ikhwanuna. Rabb kita satu, agama kita satu, nabi kita satu, kitab kita satu, mereka adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Subhanallah. Dari mana syi'arhafi itu adalah saudara kita. Ini kepitahan. Bahkan fahabar kawafikum. Ada kalimat-kalimat yang bisa mengantarkan kepada kukuhuran. Waspada. Dibikin juga sekarang di zaman sekarang yang sedang terjadi sedang hangat-hangatnya. Berani mengatakan bahasanya. Allah yuhibboh. Allah mencintai Muhammad bin Hadi. Allah bersama Muhammad bin Hadi. Subhanallah. Kalimat seperti ini disamai kepada Syekh ya Syekh. Apakah yang seperti ini boleh? Apakah ini benar? Syekh Fulan telah mengatakan seperti ini ya Syekh. Maka Syekh mengatakan hal jauh wahyu. Jauh Jibril. Apakah telah datang kepada dia wahyu? Telah datang Jibril. Mengatakan Muhammad bin Hadi. Bersama Al-Haqq. Allah mencintainya. Allah bersamanya. Sehingga sekarang. Baru kemudian cari carilah. Kalau seandainya betul saya mengatakan kalimat itu Saya bertaubat Kalau betul Coba tim IT tim Tolong dicek Benar tidak kalimat seperti itu Yang dikatakan si Fulana seperti itu Kalimat saya Kalau benar ya saya bertaubat Masya Allah Tidak jantel taubatnya Tidak jantel taubatnya Fa barakalawikum. Ini dia Ketika Fa barakalawikum, Hawa nafsu main Maka bak, Semakin dia jauh dari sunnah dan akan mengantarkan dia kepada perbuatan-perbuatan bedah kita lihat salah satu fanatik Dr. Mohd Hadi dalam twitternya nih perhatikan ketika hawa nafsu mulai main saya bacakan di twitternya langsung dia mengatakan di dalam twitternya Allahumma illam yakun arafat wa ashabuhu ahla fitan wa syarr wal jarh wal jarh fihim ghairu mufassar fa angzil alayya la'nataka wa sahbaka wa ali ya allah seandainya kalau seandainya betul jika memang arafah dan teman-temannya termasuk syarobi dan yang lainnya bukan termasuk Mengobar fitnah orang-orang yang jelek dan jarahnya tuduhan-tuduhan mereka kepada mereka itu bukan mufasir. Kalau seandainya itu semuanya salah ya Allah ya Allah maka turunkanlah kepadaku laknatmu, murkamu dan pedihnya adabmu dan kekalkanlah aku di dalam nerakamu ya Allah. Ri, unburu ya Wah, Muhammad bin Hadi sampai seperti ini. Inilah yang dikatakan orang ulama. Wahnya, pak. Al-hawa saban fil budi anis sunnah, wamada yaqwan wano takibil bid'ah. Sampai semangat seperti itu, nawaitu Semoga orang yang sedang di sini dengar, sudahkah seperti ini ada perlepasan diri munasohah kepada orang-orang yang hulu ekstrim kepada pembela-pembela mereka. Kemudian dia mengatakan wa arafat wa ashabu al ya allah jika memang ternyata betul arafat dan teman-temannya termasuk ashabnya dan pembela-pembelanya ahlal fitan pengobar fitan dan orang-orang jelek dan jarahnya mereka dalam mufassar telah jelas fa ala asha wala sahi bi bawarik al us al usnah al usnah laknataka wasakhataka wa ali ma'adzabika wa khalidhu fi narika ya allah turunkanlah kepada mereka Ibu, kepada pemilik twitter bawarik al usnah laknatmu murkamu pedihnya azabmu dan kekalkan dia di dalam nerakamu ya subhanallah doa yang seperti ini ya ikhwan belum pernah diucapkan oleh abu jahl Doa seperti ini, Belum pernah diucapkan oleh Qura Kufar Kufar Quraish. Di zaman dahulu. Ini doa doanya orang-orang Sufiun. Orang Sufi kalau beribadah berdoa. Ya Allah, jika ibadahku ingin mengharapkan surgamu, Ya Allah. Maka kakaklah aku dalam neraka-Mu, Ya Allah. Ini doanya orang-orang Sufi. Ingat ketika kebit'an sudah ma'al hawa nafsu main maka fahabar akan mendorong orang itu berbuat kebitahan waspada yahwah rahiman ya rahimahkum Allah mari kita berpikir secara jernih, ilmiah semua ucapan kita semua tuduhan kita semua perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah bukan cuma di dunia pertanggungjawabannya tapi sampai ke dari kiamat, sehingga hati-hati Janganlah kita berbuat sesuatu Atau mengucapkan sesuatu Menuduhkan kepada sesuatu Tambah adanya bayinah Tambah adanya bukti Yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan manusia Dan terkhusus nanti di hadapan Allah Subhanahu SWT Inilah sebab yang keberapa? Yang ke sembilan Bahawasanya hawa nafsu Fabarak lafikum Akan membuat orang itu semakin jauh dari sunnah atau bisa tiaskan. Safar Hawari, Syed Kutub, kemudian yang lainnya. Atau lihat. Ketika mereka jauh dari sunnah, apa yang mereka perbuat? Kebidahan, kebidahan. Kebitahan, kebitahan. Ketika jauh dari bimbingan para sahabat, apa yang mereka lakukan? Kebidahan, kebidahan. Nggak usah jauh-jauh. Di zaman sekarang. Dari fitnah-fitnah yang terjadi. Pertahun-tahun yang ada di hadapan mata kita. Dan semuanya sama dengan fitnah-fitnah yang sebelumnya, fitnah Tulkhuarij, fitnah Rafidah, fitnah Mu'tazilah, fitnah Ikhwanul Muslimin, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, Al-Hawa <tai> Ya'kudu Al-Masa Il Bima Yu'afiku Hawa Mengingguti Hawa Nasu mendorong orang itu akan mengambil masalah-masalah terjihah terjihah fatwa-fatwa yang mencocoki hawa nafsunya. Ini. Merujuk kepada ulama kibar, ketika ulama kibar ternyata masalahnya fatwanya, bimbingannya ternyata mencocoki hawa nafsunya, maka akan ditolak. Ketika ulama tersebut malah kemudian membela, memuji mentazkia orang-orang yang dia sedang berseberangan dengannya, maka tidak segan-segan dia akan menpoan mencelak ulama tersebut menjatuhkan kredibilitasnya menjatuhkan reputasinya lihat, melihat ketika mereka menjatuhkan Syekh Rabi, Syekh Ubaid Syekh Abdullah Al-Bukhari Syekh Abdullah bin Salvi dan ulama yang lainnya dari fitnah Muhammad bin Hadi ia mengambil kesempatan dalam hal ini apa? orang-orang sururiun orang al-hadadiun Orang-orang Ana'ur Orang-orang Hisbiun Mengambil kalam-kalam Nyimubin -kalam Hadi Untuk nyikata apa? Fabarakulikum para masyayah kita Kalau seandainya anda berada di atas Al-Haq Gak mungkin Al-Halabiun Wasururiun mengambil Pendapat kalian Kenapa? Karena apa? Karena, karena Rasulullah mengatakan Al-Arwah Junudun Mujannada Kita katakan kepada yang di sini Maupun yang di sana Kalau seandainya anda berada di atas Al-Haq Berada di atas kebenaran kenapa orang-orang Syizbiun, Sururiyun, Halabiun dan yang lainnya termasuk al-Hajari antullah di sebagaimana syabak katanya internet-internet ya website mereka mengambil kesempatan fitnahnya Muhammad bin Hadi untuk bah, nyikat para asatidz kita terkhusus ulama kita Syekh Rabi, Syekh Abdul Bukhari, Syekh Ubaid, hafizahumullah taala. Antullah di website mereka, Twitter-Twitter mereka, kalam-kalam mereka jadi Dr. Mopin Hadid, dia juga para penyikutnya, digunakan untuk apa? Menghantam para ulama-ulama kita. Waspada, cobalah berpikir secara cernih, secara ilmiah. Tanggalkan hawa nafsu. Coba lihat, apakah hawa nafsu anda telah tunduk kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salaful ummah dan tentunya di dalamnya adalah bimbingan bimbingan ulama kibar. Yang kokoh manhajnya di atas sundah. Tidak pernah tercampur daripadanya hawa nafsu. Ataukah sebelahnya. Kalau seandainya hawa nafsu ternyata kita bersemperangan dengan itu semua. Segera rujuk kepada al-haq. Al rujuk kepada al-haq adalah karamah. Kemuliaan. Wattamadi bil-babil adalah kehinaan. Terus-menerus dia dalam kebatilan. Merupakan fabarakum kehinaan. Sehingga ikhwanifidin rahimahumullah. Itu adalah sepuluh hal. Tentang bahaya mengikuti hawa nafsu. Semoga dari sepuluh hal yang telah kita sampaikan dari. Empat pertemuan ya. Ini fabarakum bisa. Membuat kita betul-betul waspada dari hawa nafsu. Ketika anda diberikan nasihat. Ketika anda dinasihati. Datang kembali anda al-haq. Ternyata kemudian kau enggak mencuri hawa nafsu Segera tundukkan perangi hawa nafsu tersebut Dan kemudian ikuti al-haq tersebut Meskipun berat Tetapi bahagia kesuduhannya adalah kebahagiaan Dan kemudian semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengembalikan para ulama kita Para doa-doa yang dulu bersama kita Dan teman-teman kita yang menyimpang Lebih mengikuti hawa nafsu Dan hulu ekstrim kepada ulama-ulamanya Yang jelas-jelas berseberang dengan al-haq Semoga dikembalikan kepada Al-Haq Semoga dikembalikan kepada Barisan Ahlus Sunnah Salafiyin Yang kokoh manhajir di atas Al-Haq Kita berharap Kita semuanya terus Dikokohkan di atas Al-Haq Di atas Sunnah Hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu SWT Apabila ada kesempatan yang lainnya InsyaAllah taala kita akan bacakan Bagaimana cara memerangi hawa nafsu Poin terakhir pembahasan kita Apabila ada waktu Barakallahu jika ada yang kosong sebelum Ramadan atau mungkin pas Ramadan nanti terlihat. Jadi kalau Ramadan diusahakan jangan membahas ini. Barakallahu sebelum Ramadan jika memang ada yang kosong silakan hubungi ya untuk kita membahas bagaimana caranya kita selamat dari hawa nafsu. Ada beberapa poin-poin untuk kita bisa mengobati diri kita dari fitnah hawa nafsu yang membahayakan ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Barakalikum untuk kita semuanya. Ada menambah iman kita dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Itu semuanya apabila ada benarnya Sebenarnya itu murni datangnya dari Allah Subhanahu Wataala. Jika ada salahnya dari perkataan saya. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wataala. Astaghfirullahaladzim dan rujuk kembali kepada al Alhak. Jika ada salahnya, tolong diingatkan dari ucapan-ucapan saya untuk kemudian diluruskan pada kesempatan yang lainnya. Wabarakatuh dan jika ada salahnya itu memang karena kekurangan dari kekhilafan saya dan datanya saya sambung dan hawa nafsu saya yang perlu. Wabarakatuh kita berlindung darinya. Ikhwanul Bini rahimakallah. Ini saja dari kami. Wallahu alam sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.